Men kunde inte ert program vara mer välgörande och hjälpa de andra raserna avancera, samtidigt främjandes den europeiska mänskligheten? Svaret på denna ganska trickiga fråga är en mycket emfatiskt nej. Vi har ingen intention av att hjälpa de icke-europeiska folken blomstra, föröka sig, och tränga ut oss från det begränsade livsrummet på den här planeten.